Bizitik Xabier Harluset egunon? Egunon. Ze bilduma egiten daukuzue bimilata amalauko egiko bozetatik unarat? Beraz, e, lehen bilan ateratzena barinbada da e, jarraipen kultura hori erriko etxetan e, eskasa atseman dugula eta e, beraz, e, bai du, bait dela erritarrek e, botzak egintak gero e, autetxeak engaiatzen barin badira engaietan mendu oien egiteko erritarrek be, mobilizatzea beti e, ongietorria dela. Bizitik e, posatu zuen beraz itun berezi bat, eta tresnakutxabat bat 2000 tamala huean, eta hortik lan da bazien oitamar errikoetxe engaiatuak, engaiatuak hainbat neurri hartu baitzituzten, eta segidan sortu zen hitzaitz batzordea, batzorde horrek duena da be, jarraipen uh, lan bat ikusteko, hartu ziren engaia nola gauzatzen ziren, hiru txosten atela dira, eta oh, hartu gira bat txosten bakoetxak egiteko, behar zela harremanetan sartu errikoetxekin, igori fitxa berezi bat hartu zuten engaia emendu fitxa bat, eta haintzinam eta fitsa horien birriz osaturik behar zela lan bategin, ergan baita deitu, ergan bilkura batzu egin, ergan nahi baita e, eritar denbora, erritar miltanteen denbora, bolondresena, implikatu. Udaletxe batzu, e, ba, norski, e, neurien arabera eta zemaila dituzten e, batzuntzat zailagozen, errikoetxe et, ahundi batzutan ere, o, hartu gira eskaz batzu ere agerzen zilela, erritar ba, jarraipen hori buruz, oran irutxostenek erakusten dutela ere aitzinatuz joan dela la uh, realidad climática oren uh, kontraren aldiren neuri batzuren edo engai batzuren engaiemendu gauzatzea baina argazkia oraino eskeskoa uh, dela geroari buruz diren erronkeik ikusiz Zoin dira ikasle honak eta ikasle txagak Dibideetan emaiteko, bon, e, ne bauzu, hartzen bainin badut, a, a, irizpideetan, baginuen bat zen, arte-artze demokratikoa, nahi bai eta hiru galdei, hiru txosten egiteko, e, erikoetxe batzuk bakarik behin erantzun dute. E, or, oita marren gaiatu ziren, baina oitarik badira bost, bakarrik behin, hirutarik behin erantzun daukutena, hori ean, ulertzen alda, erikoetxe atipia eta zailadelarik e, dela batzu egiteko eta epeetan testan delarik, Baina e, beste batzuntzat, e, butiago ulertzen alda, eta hor badira izen batzu, azparne edo ziburuk ez gehiagoko parte hartzea erakuterat ajanguratzeko um, neugia da. Beste neugi bat hartzen bain bada ere, da heriko etxeek beste irizpide bat baliatu duguna, eriko etxeek um, azkenfinan um, hartu zituzten beren kabuz, hautagai ziren zegendako kide gisa tresnak hutak zituen begeita amahiru neugietarik hainbat bon, eta trezenakutxako neuri guzioiek ziren programa ambiziotu bat bai, baina egingarria e trezna, m, eta errealista zena gara jartan eta gaur egun errikoetxek dituzten kompetentziekin edo uh, uh, gaitasunekin. Gauza da, errikoetxe batzuk eta hor hartuko du kasu bat uh, angelurena ez dituztela hartu zituzten engaimentuetan 6 neuri angeluren kasuan asierrez, gana idu, ut zituztela hola beste batzutan nahizta eredugarri izan edo untxaitzinatu, hor ere azpimarrantzekoa da engaiamendu maila hortan, hor ze e e ezazolkerea erakusten aluten ikusiz ze larri baden eta ze erronkei aurrekin behar dugun. Hala, rolako analisiak ditugu gehiagoiten, ez duzur txapeldun bat hemen eta beste guziak iberan da irizpide ezberdinara bera ikustentuko jokameldo ezberdinak eta gure elburua denak denakaitzinatza horan, irizpide hori guzietan beharko da, behkultura aldatu eta beharko da hori plantan eman, eta horretako geroarib beruz, uh, esperientzau lagungarri izanen da, txosten nau plazaratzen dugu gaur, uh, bizi izan dadin txosten nau ondoko hilabeteetan, erribako bakotzeko biztan lek, uh, osa dezaten, ikus dezaten ze uh, jarraipen maila egina izan den eta ze erantzun daukuten erikoetxeek, osa dezaten bere niruzkinekin, eta uh, txosten berritu bat, konduan hartuko dituena oar guzioiek, 2008-ko auteskunden bezperan, plazaratuko da, jostoki, jendek, boskatzeko unean, argiukan dezaten, nola engaiamenduiek, datoren engaiamendu ak uh, ongi gauzatzeko beharko den uh, arizan. Bilduma zaiz edo egtu na ere. Bildumamaz, baina horge uh, ikusten batuko bilduma horrek? Badu e, Gero buruz ere irakaspen batzuek hartzen dauzkigu, biduma horrek erakusten baitu zer diren eskasak, eta zek dituen gauzabatzu haintzinarazten, eta zertan beharko den adiegon edozen itun proposatzean, edozen engamain du proposatzean Gero buruz lortzeko hitzetik ekintzetara zetara pasaharazterat erri goetxak. berdina ez da berdina, 2008-2008an erranduzu orain izenpetzen badu erri batek edo hiri batek ituna hor, beharko dira engaiamendu horiek errespetatu. Bai, tresnak urtsa proposatuzerik 2000 eta malauan, ziren 20 mairu e, azken finean ekintza, zehatz, eta hau tatzenzen nartzen batzuk hautatu tatu dituzte hiru, beste batzuk hautatu tatu dituzte 8 goiti. Hor, e, aldatu dugu egiteko moldea, Itun bat eta itun oztan dira zazpi arglotan, zazpien gameen du zehatz eta osotasun bat erakusten dutena nahibarin balin bada gure lur aldeari eman geroko errunkari aldaketa klimatikoaren eta aldaketa lari ekologikoari erantzuteko. Uh, nahibarin bada koherentziakin ekin behar dira zazpi neurioaiek uh, gauzatu praktikkan eman uh, agintaldian. Neuriok dira, engaiamendu batzu, arlo ezberdinetan, praktika ezberdinak presentatzen dituztena, izan da mugiko hortasunan, izan da din, uh, azken finan, helikagai edo laborantzaren arloan, izan da din, uh, izango dira ere, ekonotokiko ekonomia edo Euskuaren inguruan. Zehazki emaitu entuzten neurri batzu, engaiatu izanen den edozein hautagai eta ondotik haute jatikan eman ditzan, jarriko delarik bere jarriko etxeko mainean, interes horrokararen itzenan jartzen baitira autentsiak, barko dute jakin, itu norren e respetua, dela interes horrokararen lehen atara ezagarriaz, eta itu norri esagarriaz, lugalde hau izanen da irankor eta aldaketa klimatikari erantzuteko gaitasunarekin. Eta hori uste marin bada e bazter, ergan haidu ez dela lugaldearen geroaz egiazkia soratzen, eta uzten dela hau, lugalde hau ezinkudazuzko egoera batean guai e zautzen dugun parametru guztiak aldatuko baitira a bon, garganzitsua ilabete beste ilabeteak ere baina martsuuan badira itzorduak, izenpetze gaualdia hautak gai gutxiak gomtateak izenen dira 12 jendaburuak be eta geroi martxa handia. Bai, martsoakte egan bezala lan bat zen egina izanen da Biltzeko beraz. Horain arte azkentxe urtetako e, jaraipen batzordeak, itzait batzordeak eginduen txosten hori osatzeko eta sozializatzeko. Eta paraleloki ber momentuan e, 2008ko ituna e, bizik pazaratzen duena ezagutara ziko dugu hautagai izanen diren zerrenda guzier 2008ko -e erikoetxetako auteskundetan aurkeztuko diren zerrenda guzier lehen bizik e, sustengua erakustak aldik nendiegu petizio bat izenpetuz itunoren sustenguz eta Erranduzun bezala gero, martxora arribatuko gira, interbergitua, laguntzatua, petizione horren laguntzarekin, martxa ondibat partituko da mauletik martxuaren bian, bukatzeko bai manifestaldi familia eta besta giroan martxuaren tazpian, hori guztia haute eskundetarik haste batetan, eta martxa horren erdian, ustaritzen, martxoaren bostan, gomitatu izanen dira, zerrendaburu guztiak, beren engaiemendua, ofizializatzenat, 2000 agoi dituna, hor uh, uh, bultzatzen dutela eta engaiatzen direla justuki uh, itun hori pratikan emaiterat, ondokosi urtetan ofizializatzen dute beraz uh, ustaritzeko lapordigelan. Webgunean uh, ez harria daura erritar guztiak gomitatua dira, itun horren ezagutzerat, uh, petizioa eta petizioarek izen petzeak petizio biltzen ditu, bauzu justuki onduan uh, itunaren ezaguerriak ulertzeko, euskarazta frantzesez, pasaratzizioen inguruan, bilakadadin uh, gai zentral bat uh, itun horrek erakusten duen, metan motu e osoi ekologikoaren eh bearra eh, datoren erhitako auteskunetan